Ja, jag gissar, ja. Fuck av Daniel Svensson. Nu är det tyst. Nu ska vi spela in ett tioårsjubileum eller vad ska jag får säga? Tioårsjubileum. <laughs> tioårsjubileum. Vad säger ni om det? Ja, det är kul. Att det, du håller det. Det jag... trodde man inte att, det skulle, att den skulle överleva så oerhört länge och bli så gammal. Nej, det var inte heller det Det började på hotellet i Stockholm. Globotell. Globotell, ja. Mm. Uh, ja, vi har haft mycket kul Mycket vatten har runnit under Fruarna <laughs> Jag har ju fått Många oarkopoäng som har Rasslat in ja, det det. Ska vi börja med. börja jag, jag har fått semester Jag har tagit semester jag har är jobbat. det första då? Min första semester då dag, Då går jag till jobbet <laughs> <laughs> Vi är ju då, vi kan säga var vi är någonstans i ett, Där om någon nu minns OTTV så är vi på exakt samma ställe Där det spelades in då Och Det, det är ganska... Det är ett rum på OT lite bakom sådär, som När det står ett bord Två stora stora lampor Vad är det för lampor då? Det är som man kan eh, filma Aha. Och sen är det en, <här> en säng Är de kvar ett minne från OT-tv-tiden eller? Ja, reliker Tänk När de hittar det här om så här 300 år De bara, vad är det här för något? <här> <här> <här> <här> Men när kommer OT-tv att kom det här Har det här ersatt OT-tv? Nej, ja, OT-tv var är inte det inte vi fristående från ja, OT där. Just det. OTTV har ju en succé på sitt. bara in oss på OTTV eller? OTTVs redaktion, hur givit vi oss på? Just det. här. Var ju Varför är det en obäddad säng här inne? Det är jag igen. Jag, jag tror att, att Carl Westin har legat den där för lite sen. Jag ja, tror att han bäddade trött. efter sig. Nej, jag är det Carl Vestins fel alltså? En söndag var jag lite trött. Men han trodde att det var ett hotell. Mm. Det är ju faktiskt det är en våning upp. Han kanske också hade huttit in sig på OTTV-redaktionen. All inclusive. Carl Westin, vad är han? Är han miljöreporter? Vad kan han ha ja fyller på, <laughs> Ja, idag har jag varit för min första semester då, har jag ägnat åt att gå på stan och köpt eh, en caps som jag köpte inordarna av Daniel, eh, Daniel ja, jag jag köper alltid så billiga jävla skitkepsar. Vad så, köpte du för någon? Varför tog du inte med dig den? Nej, jag tänkte Jag kunde knappt man kan jag egentligen började det hela den här caps med att jag, jag hade caps i Sundarböhov i, i Ungby för ett par år sedan. Och så gick jag ner i det efteråt och skulle intervjua folk. Jag blev utslängd för, på grund av förfull keps. Fick du gult eller fick du två minuter för det? Jag blev så Jag blev från honad. Jag slängde kepsen när jag köpte den i Turkiet faktiskt. Och så, jag, så här, ja, så jag kastade den och sen har jag inte haft caps typ. Du är inte någon känd bodikorn ska vi till dig. Du ska vara du har du då. Han är, han är Johnny är faktiskt mycket bättre än vad du är på det här med kläder. du ja, ska se de kläderna jag köpte idag. Ja, det är ju så som är. Alltså Johnny har ju bara guldivalfrinthjärtashjort eller rutiga skjortor. Det har jag aldrig haft något annan än rutiga skjortor signalerar att det är inte i hotet TV live eller något där som ja. man kunde spela in. Nej, ja, jag köpte jag ska bara säga jag köpte ett par byxor, en skjorta eller så jävla smal nu så Hur jag kan är... köpte bara köpa lars ja. det är det då jag nu det kommer ändå ja. att Jag köper med. Sitter lite tight. Men... <laughs> och sen <laughs> men vad är det du vill komma du har handlat? Ja, ja jag vet. Men ska jag ska vi bara ska säga det, det jag, får, jag måste bara tala om vad jag handlar nu. Det var något med oh, Barbyxor och ett flak vantare. Det är ju som eh, skola, typ klass 1 har kommit tillbaka från sommar. du ska berätta vad du har gjort, du berättar din första semester då, här nu. Ja men jag, jag vet, jag, ja, jag var så glad att jag inte behövde köpa extra lag. Nej ja. ja, det är bra, du har blivit smart faktiskt, De titta mät... nog när du möter honom, han är faktiskt små. Jag mötte min kusin på Flanaren, Petra på turistbyrån och hon frågade om jag hon faktiskt frågade mig för har fått anorexin eller mig. Kan det vara ja. båda? Jag sa att det är någon, någon kombination. ja. ja. Har du har köpt lite öl ändå så du inte försvinna. Fast du har eller om de blir smal. sa jag är ju rädd för det. De här eller om vi alltid pratar om, ska vi säga vilka det är kanske? Ja, det kan Bright Brew. Spenderups, Spenderup, Bright Brew. Blåa burkar, man blir faktiskt på riktigt ganska smala. Känner ni en mulja eller någonting någon gång i tal? Det är otroligt. Ja, men tur blir man lite brusad. Med. Ja, det vill inte en bieffekt där. Vilket är bieffekten? Att man blir full. Ja, visst ja, det är man att för att bli smalare. Ja. Ja. Men... Det har ju hänt att snurrar till. För och... doktorns ordination. För, ja, nu har jag inte druckit öl eller vin. Sen i lördags, det är fyra dagar. Så många dagar utan att dricka öl eller vin kommer jag nog inte vara med om Intressant. på Inte sen blev pappa, har du? Nej, pappa. Inte sen blev pappa, jag har jag druckit. Så lite <laughs> Så lite Nej, är pappa Men nykter. Är Bright Brew, de är ju, jag har faktiskt två kompisar som tror att de heter Stockholm. Det är ju ett S på dem. Då är man bra rum. <laughs> Hej, Tobias Brokvist. Om <laughs> det mer, någon mer. Tobias Brokvist som tar studenten i morgon, grattis. Ja, alltså. Ja, då är man bra jag vill, han, du, du, du ta, Jag vill ha de där smalbantarna, eller så Och då säger han, här finns bara Stockholm. Jag tar alltså Stockholm. Ja, det var din första semesterdag. Men vad var det för keps? Det fick vi aldrig reda på. Va? Eh, jag kollade kollat lite så jag skulle vara lite inne och sådär så jag inte köpte något skit. Gick du till med. jeans and clothes? Ah, jag köpte en som hette New Era. Och det, var, det är ju alltså de som tillverkar kepsen. Ja, ja. men jag, så, jag läste att det, skriva, det var ett bra märke, för det var klass liksom. Var det så med plastspänner där bak, Nej, eller? det vill jag absolut inte ha då. Jag, vill, jag har ju kollat vad Daniel hade för keps såklart innan. Då. För Daniel är ju alltså, verkligen ingen jordikon heller. Men han har ju den fördelen att han har spelat baseball på fruktansvärt sjukt jävla låg nivå. Men ändå, Än i styrelsen i denna mäktiga... Ja, men alltså spelar man baseball, då är ju ja, liksom, ja. precis som speedwear har ju alltid keps men ännu mer i baseballsammanhang. Där ja, är den ju liksom ja, men en baseballspelare tar ju aldrig av sin. Keps. Jag tror de föds med caps. De ju... har med har nog mera massa nu för tiden. Ja, ja de, de, de är lite det är nästan har, har ju för att visa sitt, eh, sin reklam. Det står gärna Som monster på Greg ja, men Andreas Jonsson kan ju ha den fulaste Eller Pensionss. Han är ju han <laughs> är en A pension. AF -pension. pension Han är ju inte så snygg heller. Johnny, ja, du och Andreas Jonsson, vad har ni för relation för tillfället? Ja, den är mycket frostig. <laughs> det började med att du ringde honom här en dag han var lite otrevlig. Och, och sen dess har det gått, inte gått så bra. ganska dåligt för honom. Ja, han har inte tagit med på så igår så du det ut att bra SMN. Karma Karma Jonsson, det var bara <laughs> men på tal om det kan jag bara nämna Micke Karlsson, Dackarnas lagledare, han hade fläschiga ljus Han är ingen modig nej det tror jag han inte <laughs> Hans fru ska vi prata om sen, Sambo, hon var kritisk till eh... En fin intervju, ja. fin intervju, vi kan börja med det, hon heter Karolina okay, Nilsson. Nilsson, hon är ju trevlig Är det fru? Nej, Sambo men hon var kritisk till att vi... Det, var, det hade jag inte ens tänkt på. Inte, vi sa att vi hade gjort en fin intervju. Nej, jag sa att du hade gjort en fin intervju med Olivia, med Olivia Bergvall. Och jag sa att den var fin. Och det blev hon snudd på på. Ja, jag vet inte. Det är det här genustänket. Ja, där, där tror jag du är snett ute, Karolina. han blev lite lugn när jag skrev att vi gör fina intervjuer med Spiro. i är för att det är man, ju, eller Men, man, man. Jag visste ju vilka knappar jag ska trycka på på på det här. <laughs> <laughs> hennes, hennes, deras barn... Son tror jag. Han krävde att jungen till det här programmet skulle släppas på iTunes. För Han lyssnar bara på den. Han, han hatar när vi börjar prata. Han började gråta när vi börjar prata. Man kan du inte skicka en, en lopad jungel till dem där på cd eller något kan vi inte lova det. Jo. Men det är roligt ändå att de börjar gråta när vi börjar prata. Om Micke kan skicka en bild på sina fina dackarna jeans Det var de vi skulle säga. Ja. Vi stod bakom Micke och hjärken de små lagleverarna ja när de var upfinna och kom på den ljusheten det var så verkligen ut så att när de skulle peta Jonas Davidsson och sätta in Mikael Epsen Jensen liglad liglad och då båda två fick så här typ en glödlampa som hoppar upp på huvudet för dem plats så ska vi göra och så sprang de upp lite gulligt och då i sina ett par helt normala jeans, men med den egenskapen att han eller någon annan har sitt på ett närmar märke på fick höger bakfickan. då är man förstörda då är man för en <laughs> de, de, de kanske säljs det jag, det skulle var... kan jag, tänka mig jag tror de har sålt sig i ungefär ett exemplar <laughs> Jerker ja, hade ju inte det Jerker är liksom den det... andra lagleden i Dacken Micke som för övrigt håller på att börja slåss Med indianernas ordförande Den lilla gubben Dan åker mobar. Det är kunde varit en scen. Det höll är... verkligen de på att slås. Adams ja, stod hytte och... hyt, vad säger hytte. man ja, inte. höjde En höjd. Ja, Han den, här den där lilla Dan åker. Han, jag tyckte jag stödde mig på honom i Plus-sändningen. han hade så dumma argument. Eller har inte varit mycket, tänkte du så. Ja, det blev jag förbannad där. var alltså, det var ju, det var ju... Micke Karlsson, Dan och Moberg, Piotr Protasevich och Darcy Ward som är inblandat i det här bråket. Men det har ju till Spirbergsbåten. Man, man tycker att det är kul. Ja, det, det är ju det är tråkigt om det också. inte är bråk. Det ska ju vara bråk. Ja. De ska hata varandra. Lite i ögonen och sånt där. Som gör det. Micke, förut, han, en gång uppe i Kagfors så sprutade han ju om ni minns kedjespray. Han var ju mekaniker. Och, och, han var och, han mekaniker och, och, åt och, äh, vad han var åt. Det kan ha varit typ äh, Micke Maxen eller någon. Och så Kom, eh, gjorde Rune Holta en ful manöver Ute på banan Sen han kom in i, i depån där då, Nu står jag en brum där utanför här. Han har en av sina fyra överlänningar nu ja, sprutar sprutade i alla fall Micke Karlsson Kedjespray i ansiktet på Rune Holtan. Och det är, kanske, kan ju inte vara skönt Det var ju enligt Micke Kråka Fick han ju ett annat hot än där, I laglösa landet Hagfoss. Det är laglöst. Jag har varit där Hotell efter uppdöp efter Monika Sättelund. i förra är farliga, men valsarnas lag, ja, de är farliga. Jag åkte ju Speedway-buss från Karlstad till Hagfors. Och speedway, det blev bara after speedway om om valsarna vann. Annars så, åkte man jag, det direkt det inte alla finns det alltid några starka som håller säkert på ja, att Men sig. herregud, vet, de var så jävla trevliga på bussen dit. De här vi åkte med... Och satt och tyckte det var kul att vara andra med så, Sen hade ju dackarna på vinna Då var de så jävla otrevda ja, Det var jag tur att vara var en Det var tur att det var nog läget Det är någon värmländsk sjön Ja det tror jag Tror jag faktiskt Ska vi, ja just det Det var ett intro det så <laughs> <Som inte> du... <laughs> Idag har vi inte skruvit på Vad vi ska prata om eh, Daniel, <laughs> din idiot <laughs> Vi, var, vi, var, vi, kan prata om, vi ska börja med det. Vi pratar om nu var på gymmet idag. Tycker det var ju bara igår Daniel han är, ju, han är Daniel Svensson är ju bra på Twitter men han tror ju verkligen att han är Niklas Strömstedt. <laughs> är det här jag ska lägga på, <laughs> på Twitter idag ja, du är duktig men det, han är ju din förebild det måste du ju så hålla med om. Vadå, vad menar du med det? Ja, alltså, alla tweets du skriver är ju putslustiga och du är ju duktig på det. Men du är som en lokal, du, jag skulle vilja kåra dig, dubba dig här med till Oskarshamns Niklas Strömstedt. Aj, jäblar. pop Ja, men du är duktig på det, men eh, då hade du skrivit en rolig grej igår där, vad var det? Att när du var på gymmet, att ni bara var två där. Ja, jag var en tjockis. <laughs> ja, och sen uppdaterade du med ny tweet och då det. Ja, vad skriver jag? Satan, det var visst bara spegel. Där har ni nivån ungefär. Ja, ja det är bra, ja. Jag säger inte att det är dåligt, det var bra alltså. Det hade lite konstbart för de som ville skratta. Efter den. Ska, vi, ska vi skratta åt Daniel? Nej, längre? men de ja, men, lär som lär vi gjorde med mig en men... Kan vi inte skratta åt Daniel? Nej, nah, men det kan vi spara. Det kommer mm. nog snart. Mon... Det Aha. kändes forcerat. Forcerat, vilket är. Han hade en fin bild också sen när han hyllade Sverige. Mm. Den kändes tveksam. Det kan vi prata om nationaldagen då, samtidigt. Snygg övergång <laughs> det, är, det är de här programmen med övergången. Prog nu har vi pratat klart om sport i det här programmet. Så alla ni som älskar sport kan... Nej, ska inte säga. Nej, men dem en cliffhanger så de får dra igenom hela kan programmet. kan ska prata om sport, det är bara skoja. <laughs> bra så. Var på, <laughs> Igår var vi på, var det i nationaldagen? Hur firar du den dagen firar Jag, jag firar. gissa. Ja, det får du göra. Varsågod. Du tog på dig Sverige en Sverige-caps, lite Sverige-talger och sen tog du en bild och lade ut grattis Sverige på Twitter. <laughs> inte långt ifrån. <laughs> Nej, inte långt ifrån. <laughs> Va så gör du välte? Nej, jag var faktiskt. Jag tar med dem ganska snabbt efter. Varför? det? För att jag åkte till eh, den lilla lilla staden sju mil söder. Om man ska samlas. Mm. Ja, jag vet. Det är pinsamt jag känner. Jag har men, fått men, så himla mycket skit för mina uttalanden om den lilla lilla staden. Alltså. Jag tog det skottpengar på mig i den lilla lilla hot? staden. Om ja, mm. fått Nej, jag var där och eh, köpte en grå paket på ett eh, ganska stort. Gråa paket. Ja, eller bruna kanske de är, så man får slå, dra ihop grejerna själv när de kommer hem. De är bruna, de är till grå. Brun-grå. Okay. Mm. Jag tror de hade släppt något ny, nytt fotral till iPad eller något så som stod i kö för det. Ja, nej. Okay. Det gjorde jag inte. Så det gjorde jag, det gjorde ni. Vi var på fotboll. Och, yeah. och så Hela dagen. Valentino Pedrejas avskedsföreställning. Mm. Den var inte snygg. Nej, det var inte snygg. Vad hände? Han fick, blev Nej. utbytt i... Ja, jag kan bara säga vad som hände snabbt. Jag kan säga det superfort. Då. Han, de fick frispark mot sig 80 minuter, 80 minuter. Och så Jättebra frispaket. Jättebra frispräcksläger. och, och det sen, Just i detta. Då, det var ju ett förberett byte så att domaren signalerade byte. Och så blev han utbytt och blev han ledsen. Sparkade iväg bollen, fick ut golvet på läktaren i Vägrade. Göra high five som man gör med sina lagkamrater när man blir utbytt så. Sprang och tog sina grejer. Upp i omklädningsrummet, sparkade och slog på inventarierna i omklädningsrummet. Lämnade arenan med 10 minuter kvar av matchen. Åh, fem minuter. kanske Men eh, det var inte snyggt. Och Nej. idag så gick de skilda vägar. Ja. På grund jo. av... Familjeskäl. Han längtade hem till Stockholm. Det kan ju låta som en efterhandskonstruktion. Men du tror inte det, Johnny. Nej, jag pratade med han för en kvart ungefär. här. Han lät, jag vet inte Han har väl haft lite svårt Han, han säger att han trivs på det laget och i inte lyckats leva upp till sina egna Väldigt ställa förväntningar Han hade väl tänkt sig en roll En mer playmaker-roll, sa han Och inte riktigt fått det Och på något sätt blev väl där droppen Igår han sa att det var väl kanske fel sätt Att få ut sin frustration och bete sig som han gjorde Men att han är så Han har svårt att tygla sig Det blev någon slags droppe där som gjorde att han Valde att bryta kontakter. Har de använt en fel helt enkelt då? Alltså, har de gjort det ändå? De saknar ju verkligen en, en där är, med, med. Kanske att det. man skulle ha honom i en släpande bakom mm. ren då, som de Nummer att, tio, då. Nummer tio. Nummer ja, tio som slöt den i landslaget ungefär nu med framgång. Ja men alltså på riktigt så har de ju ett bra inlimitfält men de saknar ju verkligen den där registan. Mm. Nej det är svårt att säga men han... Sen har jag haft ju haft problem, det är ingen hemlighet. Han har ju både på planen och sedan och det har det varit lite strul. Och... Men måste jag jag tror att det är väl lite så också att AIK, det känns som att AIK hade det varit så att han hade varit fullständigt briljant så tror jag att de hade gjort lite fler övertagningsförsök för honom att stanna. Jag tror ärligt då, att han ville hem. Men hade det varit så att han som sagt hade skett så exemplariskt och då... Allting så har de nog i alla fall övertalat han att har ska lösa det här på något sätt. har får åka hem en vecka kanske komma tillbaka mm. men, men nu var det väl läge kanske att gå skyldig. Men bara. sen han var, jag, tyck, jag tycker att han har varit skitbra. Han ligger i bakom. Jag vet inte hur många nu vet inte hur många assist han har eller andra assist. Han ligger i bakom jävligt mycket Men de där de måste ju framförallt bevaka eller sätta två man på honom typ för han är så jävla duktig han har bollen så att han är ju ett hot hela tiden. Speciellt när Peyman är på andra kanten då, då kan de ju anfalla lika bra på båda kanterna. Och han är ju faktiskt alltså när man C de 2, det. Är det sagt det är svårt att veta någonting om andra lag för man känner ju inte igen spelare. Men han är ju faktiskt en sån spelare som jag tror motståndarna har viss respekt för och wow. de har nog satt viss markering på honom och med tanke på de meriten och den supertalang som man, för ja, är han för det han är verkligen. Han är han ju, är ju han är ju bara 23 år. Men jag tror jag är borta sig om de inte ersätter honom nu för att, oh, något, något bra, för att det var ju det precis det felet som de gjorde 2005 när de eh, efter en bra första säsong i, det då var ju strålande det Division 2, det är alltså motsvarande Division 1 nu kan man säga ja, då var de ju, gjorde en lysande första säsong typ var topplag, de dalade lite på slutet men, och då till andra säsongen tappade de lite spelare men då hade de en övertro på den egna truppen och Stefan Johansson som var sportchef då liksom, nej vi behöver inte värva något så här, och, och, och det straffades ju brutalt Ja nu handlar det inte om att de ska gå ur och det är inte det vi tror Nej. Men just att de har skaffat sig ett helt fantastiskt läge De leder ju faktiskt serien mm, ja, ja. Och de, jag tror att de kan vara där för att stanna De, de har, de är så pass bra och... Framförallt är det inte där jävla bra motstånd Det är inget där superlag som finns Nej i men serien. de har mött både hus och Motstånd och Botta som jag tror är mm. De som är tuffaste botta ja, Annars skulle det väl inte vara det är ofta funnits ett lag som är Typ förra året, jag kommer inte ihåg vilket det var men det var något lag som vann Typ 12 poäng före Vimby förra året som var överlägsna. Det finns ju inget sånt lag i Nej, precis. Men sen är det, alltså, så kan man ju säga att de har ju jäkla lägen. Och De hade som nykomling då... Och så var det ett steg upp. Det är lättare att röra till Division 2 och Division 3. Men nu leder de Division 2 kanske på väg för Division 1. Kan peka på ett publiksnitt som är över 500. den är jäkla hype liksom medgång. Mm. Det måste vara lättare att få in någon... någon ja, jag vet inte, någon all bänkad allsvenspelare superrättare. Jag vet inte hur pass lätt det är att få hit någon. Men det borde ju finnas en del kapital och rörelse ja, med nu när P3 försvann. Det borde, det vet vi att jag. Han är ju en av Division 2, det har vi pratat om jag det. Voxus miljoner måste börja rulla här nu igen Han har ju förmodligen En av de högsta lönerna i hela serien Definitivt högst i AIK Och Det är klart att det frigör ju att de kan lärva En spelare av Inte kanske hans klass men nästan jag som Somsak har ju inte varit Småland som Manchester City Nu måste de ju leva upp till det där värnat Riktigt tungt nu För det är ju visst Nicky Ardulli kan man ju stoppa in där Men jag tycker inte han har visat hittills det han Den, den spelaren har fått att han kan ersätta rakt av. Det kan man ju inte kräva. Han har ju knappt han har varit ordinarie i någon säsong och har aldrig spelat i tvåan innan. Och väldigt ung. Jag menar, det, det, även om han är som inhoppare är han ju kanske bästa inhoppare som igår. Han så är ju är jättebra kommer de sista tio. Vi har ju hjälp att spela 90 minuter match efter match och tuffa borta matcher. Det är nog inte rätt riktigt där <laughs> Men eh, nej vi kan väl vara rörande överens om att det måste in något. Ja det tycker jag. Annars så gör ni bort er med det här läget. De har får en chans att gå upp i Division 1 som nykomling, då borde de ta den här säger ju att det inte är aktuellt just nu, men vi är väl ganska säkra på att de kommer ja. göra det, eller vad tror du? 100% säkert. <coughs> det är rätt säker. Slutspekulerat. Det är slutspekulerat. Och nu ska vi inte prata med sport för det är som. <här> jo då. Vi kommer att prata med sport. <här> men nationaldom var, nationaldagen det, var, det. var <här> det. Vi var det. Vi, vi var fotbollen hade ju inte mycket med nationaldagen. Den spelades tid på dagen då och därför då, Sen, det vi gjorde på kvällen 10. Sen, då var vi och tittade på Månattid som återigen återkommer där här program. Men det var faktiskt en bra Bra konsert Eller vad tycker så du? Det var, mm. var det? I stadsparken Det var hyggligt med folk Det har varit 150 eller? Ja, det, var ju för... det ser ju väldigt litet ut i stadsparken är Ja hyggligt. men det satt ju folk i hela Så det kanske var 200 liksom Satt folk och drack lite öl Och satt på sina bänkar Det var fullt på alla bänkarna Det blev ju vi... töstig Det blev jag Då stod vi där Ville Blixt och du och jag Och Maria Rot och Martin eh, Persson stod där och, och tittade på det här och det var väldigt trevligt och han, ja, det, var fantastiskt. det var väldigt låg volym det var en katastrof -låg volym alltså. jag vet inte du gnällde ja, alltså, hela tiden vi, vi kunde stå ville var ju också mycket kritiskt men vi ville ändå vara ganska religiös och ja. <laughs> spela det för dem nej de är ju lite känsliga. Mhm. Uh jag -huh. skojar bara. <laughs> <laughs> nej men det var det var ju det var, vi man kunde stå och prata i den här samtalstonen. Utan att det var... Vi stod ju ganska långt ifrån vi säger Ja, men det spelar ingen roll. Och, men när vi var där, då, då kom det ju tecken på nationaldagen. Då kom det ju en Volvo 140 eller 240, var det då? Nu ska du ju in på bilar det här. Ah. Det ska vi nog ändå inte slå ja, fast på. Ja, ja. det, det var faktiskt en Volvo. Väldigt, väldigt gammal. Gammal 1 Ja, 240. Det kan det, jag ett färg. Men, det vet men, jag men inte. de hade sprayat den. Den var sprayad. det var en grill så, på taket. Och så hängde det så här Vovoselo ut. Och så spelade <laughs> de Ultima Thule blir bilen är till tydligen många var vi stan ja, jag vet inte det var ju många som sa jag såg det på twitter det folk skäms man inte det lite bilen. då när, när, när man bor i en jag vet inte om det var därför de väntade dra igång spelningen var ju lite sen vi kom ju typ kvart 20 så började vi åtta, och då stod ja. ju de och tutade där och spelade låtar och ja, alltså, ja jag kan köpa det men spelar man ultimativt då då borde vara ändå. ja det är klart att det då borde man <laughs> åka i finkan i ja. någon minut fått inte gå in med men visst de tyckte du att det var roligt? De var säkert berusade med. Det var det. Det var det kanske. Ja, det var han kanske. Det kan du inte Nej, veta. Det tror jag inte. Det har jag väldigt svårt att tro. Men jag... Nu är jag spännande. Jag, jag tänkte mer på den här bilen gick igenom besiktningen. Mm. Det hade den inte gjort, tror jag. Idag, kanske. Inte... Jag vet inte. Harry, nu börjar du nu. prata bilar som kan lika mycket som jag. Man är fastnat i ja. vinkelvolt Det, ja, det som... var vår fall. Ja, sen var det inte med mina. Men vi ska, jag såg en, på Nationalen såg jag en liten dokumentärfilm. Sen kom jag på sig. jag har inte sett det riktigt hela, men jag ska inte gnälla på den. Men det var, det var någon kille från, jag vet inte om han var härifrån, som hade gjort den i alla fall. Men den handlade i alla fall om. Var inte ett t -t -t -t gäng som hade gjort den ja, på något, det kanske det var. Det var något, något projekt i kanske. någon högskola. Och den var jävligt snygg den här filmen. Den var fint gjord. Jag vet inte, har ni sett den? Men jag vet vad du menar, för jag ja. tänkte titta på den igår, men jag såg den på Facebook. Och det var, det var intervjuer med Håkan Djuholt, med Peter Vretlund, med Sofie Gunnarsson, med... Christian Gustafsson. På stan. Nej, jag var tyvärr inte himla. Du, du blev utfrågad i någon film. Jo, men jag hoppas inte jag har med. Jag, så, jag har inte sett riktigt hela, men det var, alltså, jag, jag ska inte säga något om filmen egentligen, för den var fin. Men vi, vi väck, det väcktes en liten tanke där, för de gick runt på stan och frågade folk, unga och gamla, och... Vad det, är, vad det var som saknade jag ska Oskarshamn och vad som var dåligt med Oskarshamn. Och då svarade, 10 av 10 svarade att det var dåligt shoppingutbud. Och 10 av 10 när de fick en följdfråga vad som de ville ha var att de ville ha henne som Maurits. Och det kändes som så jävla grunda argument till att klaga på en stad. Att man, <går> att man inte har henne som då... Maurits. Ja. Det är förra ska det säger samma sak det är alltid det smidigt på något sätt att säga det. Ja, ja men det är nästa steg liksom. Nu får vi kanske HM här liksom. Då är det liksom paradiset här då. eller eller ska se. vi hitta något nytt att knälla på då? Nej men jag tycker nog vi då de ja, det här. <laughs> ja Sven som du vill ju ha med folk det kan ju vara ännu dummare faktiskt att ha ja, den och det. det <laughs> ja det är så lite folk och det sa du en gång till. Ja hur så... mycket folk är lagom där egentligen? Men det känns ju som ett pisssa. Ja, precis. 10 000 bara... kanske. Tiskeberg. Ja, men du, Då sa du faktiskt att du ville ha 10 000 till. Ja. Ja. Då skulle du vara nöjd. Och, så allt annat är bra. Utan nej, men att alltså, det är, är, är, ju är. Ju, liksom, mer affärer och allt. Så att det kanske är trevligare utbud. Det kan vara någon som kom på den här slogan. En, vad var det? Arboga, en kommun. Det känns ja. lite så. Om vi blir 10 000 med, då kommer det fler butiker. Men jag, det jag blir förbannad det. på det där. för att det finns liksom, okay, vi kan, för förslaga. Jag kan sträcka mig till att vi har tre städer i Sverige som är. liksom Malmö, Stockholm och Göteborg som är, som är städer där man kan kräva ett utbud och där det finns ett utbud av någonting. Övriga städer är fan, exakt likadana i, i utbud. och liksom, De gnäller precis lika mycket i Örebro som de gnäller i Oskarshamn Inte att det inte finns HM. Men att det inte finns <laughs> ja, kanske HM. Men ungdomarna i Örebro vill ju inte heller bo i Örebro. De vill ju flytta till Stockholm eftersom de bor nära där. Liksom. Det är ju det är bara skitsnack det där med att det skulle bli bra om det kom någon affär eller sådär. Men det är ju det där, skulle vi få H&M som sagt, om två veckor, då vill vi ju mm. ha äh, indisk ja, eller, eller Ja men det är sjukt alltså, det kommer ju inte att ändra någonting för någon människa. Man kanske kan köpa någon Alltså det är det... att det blir ju snöboll och det kommer komma i rullningar. Det förstår man ju såklart. Så jag, vill det också, jag vill också ha H&M och jag vill jättebra. också ha Savoy. Liksom, men det kommer inte att förändra mitt liv för fem öre. Liksom, jag kanske blir lite tjockare. Ja. Ja. Nej men det är väl det här att man ska försöka hindra att folk åker till Kalmar som jag gjorde då, igår. Ja. Men, det... men alltså att det... handla mera hemma för att hade... det finns ett större utbud. Det är det som är svårt att få folk att ja. handla Det var här. min fru Anna som sa faktiskt... Jag testade det här argumentet på henne. Okej, kan du berätta att hon är ju inte uppväxt? Hon är ju från Stockholm då. Och, eh, då sa jag det här och då sa hon typ att eh, hon ville verkligen ha H&M liksom och, och shopping och det här. Och det. Men hon sa att det är ju ett tecken på att allt i stan är ganska bra. Att det är, en ganska, är det bara det man har att gnälla på? Liksom? Att det inte finns H&M. Då är det nog en rätt bra stad att bo i. Och så är det ju. Det är ju en jävligt bra stad. Och ska känna är fan bra. Alltså på många sätt. Mm. Man glömmer ofta det. Och det kanske är ett positivt tecken att när det ska grälla på något så är det liksom att det inte finns en kläda affär. Det är, det är ett... Men det är oftast det här Men Om man frågar någon så säger jag är trött på att säga vad du vill ha. Men det ska hända saker. Ja, vad fan ska hända? Vad ja, det vad är i ja, ja, men precis vad är det du gör? Visst, du kan lägga en dag på och gå runt i kopplingscenter kanske, eller gå på H&M och det kan du väl göra, men inte gör det varje dag och inte blir du lyckligare. Hur många gör det allvarligt talat? Och sen liksom. vissa säger, ja men jag vill ha jag vill konsert och det kan hända lite, ja men det är samma sak, också här i Stockholm, där kan jag köpa det, där kan du gå ut varje kväll och gå på en konsert eller åka till Globen eller vad det nu man vara precis vad som helst, men det där är ju också, det är, det är som du sa tre städer mm. som kan erbjuda det, så det är väl ganska simpelt att säga sådana saker med. Ja, det är det. Men det, Sen alltså... kan man jämföra det här då, som, som du var inne på allt från barnhållet till att få lägenheter till att ha en kompis från Stockholm som vi här skulle åka och spela tennis. Ja. Måste man inte boka det tre veckor i förväg och hans kommentar och kunde vi bara åka ner och spela i stadsparken eller man kunde åka ner till tennishallen och det fanns tider där och liksom, det är sådana små saker som man gärna ja, inte inser. Ta sig från en plats till en annan. Är ju, så länge vi inte har större problem än att vi inte har H&M så tror jag vi Ska vara nöjd faktiskt. Ja. Eller vad tror du Daniel? Ja det är faktiskt bra sagt. Jag håller med. Det, det, ja nej, men Jag blev lite störd på de där. De tänk, de hade, det var så grunda argument. De hade de här folk på flanaden. Liksom, och man svarade väl det första man... Ja, men Jag förstår det. det så ja, ja, men jag förstår det att man svarar det första man tänker på kanske. Och det är ju positivt. Liksom. Det är... Vad skulle man säga om man fick den frågan? Om du skulle få den sådär tror du. Ja det... Jag skulle gärna vilja ha HM, tror jag. <laughs> det var en bra sak. Alltså, det är, om du hade sen, sen ska jag säga att jag, jag är ju väldigt pro det här med att, man, att, det, ska, att det ska komma affärer hit. Att det, det, är ju, det är klart att det blir en livfullare stadskärna, men det är ju, så, det, det är ju något, det är en marginell del av våra liv. Mm. Men det är ju sådär. Det, och så är det med allting. Liksom att det, man vill ju ha, jag, jag har massa av TV tv-kanaler hemma, men jag kollar aldrig på dem. Typ. Men det är att man vill ha. Vill ha chansen att kunna göra det, liksom om man det en slags så att man vet. Så det var ju därför jag gillade att bo i Stockholm, för att där vet jag att jag kunde gå och titta på typ. Eh... En teater en kväll eller någonting Sen gjorde jag det inte liksom Så visste jag att nu spelar Ryan Adams på cirkus liksom ikväll Jag kan gå dit om jag vill men jag går inte dit Nej. Det är skönt att ha det där. Det var ju det Alan Ganttskog, sa ju faktiskt till mig. Han borde ju bli, varför blir inte han och ska ambassadör Han ja. borde vara en ultimat Han sa så här i såhär, jag kommer inte ihåg exakt nu Men i bollkallen var Men Vad kan det vara, en, fyra, tre, tre fyra, fyra år sedan och så. så gjorde han en stor med honom, med alla klubbbyten han har gjort nu, det är jag kan jag berätta stycke, lite 22. om Alan Leder Han är han hade... ju vd på ett stort företag i Åsida är han, det ah, är han var en, det, nu vet jag framgångsrik inte. Företag, framgångsrik företagare fr och framgångsrik järskogsfogolspelare. Kanske den mest framgångsrik. Kanske det är den framgångsrikaste ja. vi har haft de senaste <laughs> 22 åren. Han har tagit upp lag allt från målillat, det vill väl 2001 mm. och han har spelat i Jogelfoss och högst. Ah, vi ska i inte ge sig på alla hans för det är 22 stycken. Ja. Jag tror han spelade i tvåan med Västerriks FF och det är det högsta. I vilket fall så flyttade han till Oskarshamn till Kristineberg tror jag och nu bor han i villa ute i Havslet till en stor jävla fin villa och, och då, sa han att, då sa han att det är skönt att bo i Oskarshamn liksom. och man vet att man har utbudet av nöjen och shopping och kan ta del av det. Man gör det inte men man vet att det finns runt knuten, det känner jag tillfredsställelse i. Det tycker jag var så fint sagt av Erlansson, jag nästan blir tårögd. Ja. Bra, uh, bra, han, hans bror gjorde ju fixade i på Ullevi också. Vilka bröder. Vilka bröder? att jag. pratade om Cam och Chris Abel. Mm. Ja. Äh, men det var det. Det var ett trevligt ämne tycker jag. Det tycker jag tycker vi kom någonstans också en hyllning så ska jag säga. Ja, det var det rätt mätig <laughs> ja, Absolut. Ska vi prata om ett annat roligt en rolig sak som hände i, i måndags tror jag det var. Mm. När du ringde till Adam Vakkel. Du <laughs> skrattar, jag inte, Adam nu skrattar Vaktel. inte åt dig, jag. Adam. Jag skrattar inte åt dig, Adam Vakkel. Han är ju en innebandyspelare. i. Vad heter Klubbjärn? Ho, Hansa Hober. Hansa Hober. Ja, Hoberskubben känner ni inte till. Jag ni vet du vad man är. Mm. Mm. <laughs> <skratt> jäger, jäger. Han, det är två innebandy från Gotland Jon Lindgren och Adam Wachtel Som är på väg från Hansa Hobur till Kraftstaden eller Vis Pivikov Kraftstaden spela... innebandy ja, Det här är ju deras två största värningar I historien Jag är, mm. var ju då egen produkt Så jag räknade inte <skratt> Nej Daniel det gick inte att skratta det, det, det, här är bara, ja, det är inte att skratta Skratta bara med roligt De är, är i alla fall på väg hit Och då, då ringde du Johnny till Adam Mm. Och du när du kom ut var du så här, sprudlande glad och sa fan den killen han skulle jag dricka öl. Med. Han var jävligt rolig och, han var kul så Och så tog det fan inte fem minuter. Ja, jag hade precis skulle gå och ringa den andra. Var John då var Jon Och då fick jag ett fantastiskt mejl. Ja Ja vi fick samma mejl du och jag ja. Och det var rubriken sabba inte eventuella nyförvärv. <laughs> och det här var ju, och då sa jag till Christian, gå in i den direkt och så läste vi väl det gemensamt. Uh -huh. Och det stod väl om man ska sammanfatta det att varför håller ni på ringen våra eventuella nyförvärv, vill ni förstöra, det Vi har nog med att få hit dem som det är. Eller? Ja, det är tillräckligt svårt att få hit dem ändå. Skräm inte bort då. Och vi började väl mer eller mindre avskärva och tänkte, ha Ja, det här är ju ingen det här är nu, vi ska säga, det här är det kommer faktiskt det kan låta som kritik. Det var ju Tommy Erlandsson då sportchef som skickade det här mejlet och det, nu kan det ju låta som att vi hånar honom, men det, det kommer att sluta med en hyllning till mm. honom i slutändan så du vet det om Du behöver inte stänga av och börja skicka radiga mejl <laughs> innan vi avslutar programmet <laughs> Nej, och då, då svarade vi typ är farbror full. <laughs> är farbror full. Det Jag skrev äh, skulle vi förstöra det visar väl Snarare tvärtom. Det visar att det är en klubb som det finns ett intresse kring, ungefär, om man ska sammanfatta det så. För ja. det, det första har ju inte han med att göra vem vi ringer till. <laughs> Nej, och för det andra så borde han vara tacksam Jag tror att, att vi inte att saboterar i alla fall Nej, när vi det, är liksom inte, det var ett väldigt konstig, en konstig reaktion av en sportchef. Det? Mm. Och då svarade du det här mejlet och då kom det tillbaka ytterligare bara någon minut senare. Ja, det var nog bara 32 sekunder. Ja. <laughs> Vad stod det då? ja Då stod det att... Ja, ah, då är allt i sin ordning. <laughs> Fem plus till dig, Johnny. Fem plus till Christian. <laughs> Ni har ett gediget journalistiskt. Han Det hyggligt där. Och sen innan jag hann... Ironi, innan jag svarar på det, det, det alls himla, så, så skickar han er till att... Där står det att förresten så kommer Adam vara på plats här på torsdag. Kom gärna att ta en bild och <laughs> prata lite med henne. Ja, fick aha. han upp ett Liljeholmet där. Det och sen så det ringde då? det. Det är torsdag då. Ja, ah, jag ska på fotboll tyvärr. Ja, Uh, och sen så ringde det också, men då var det ett uppdrag att jag fick hänga upp på honom. Men då var ju Tommy som alltid sprudlande glad och trevlig. Mm. Han är ju mm. fantastiskt trevlig. Han, uh, och då var det ju lugnt, så jag vet inte, vi vill aldrig förklara det till vad som hände där helt... Tommy var lite stressad. Det var som att åka i loopen eller något, liksom, en sekund och bara. Ja, var, jag vet inte. Stå stilla ja. en sekund och upp och ner, och andra. Det var, från, liksom... till såna här tre, från 0G till 5G så då. då ska vi säga att vi känner ju Tommy ganska bra i alla fall jag gör det liksom. ja. personligen liksom. jag har ju spelat in och med honom man och känner varandra så här han, jag, han är väldigt, det var det jag ville komma till lite jag ska säga att det var en hyllning. Vi har ju ett antal sportchefer här i stan nu, nu har vi inte men om man utan är det som man väl verkligen säga att det, utan Tommy Andersson så hade det inte varit visionetten i bandyår vad det känns Absolut. som att det var han som tog tag i det här och väckte krafterna lite när de har mest att om att det ska hända men det är inte riktigt hänt kan jag känna men nu gjorde han ju ett jättejobb för året och lyckades få det att Det var det, det vi skulle komma till lite där. Men vi har ju sportchef, vi har ju Roger Jonsson i Koskarsjön, vi har Johan Vox i Oskarssons ARK, vi har Tom Alansson i Kraftstaden, vi har Pelle Folkeson, Linda Hällblad. Linda vi har Mikael Karlsson om han nu är i Dackarna, Ja Mikael Karlsson och Jörgen Klink skulle jag, ja, jag vilja säga. Jag ska inte säga mycket om inte vi kallar ja, sportchef men han är väl där. Och sen är... har vi eh, Stenbärt Ilmuren i IFK. Mm. Och sen ja, finns det fler? Det finns väl många som är med med med mediakontakt. Ja. Dennis med, Johansson, Molly Labande. Så jag de boer och det är alla, klarar, alla men, det. men de som kallar sig sportchef då ja, ja, det. Det. Där, det var där vi skulle komma till att Roger Jönsson det var jag som hade en liten teori där det jag vet inte, spaning. Men Roger Jönsson, han är ju en han är så jävla säker i sin roll liksom. så där har man ett underläge nästan för han, han kan det så mycket. KS -Samsport, KS -Samsport, och han har ju väldigt, han har ju mycket pengar och där som är förhållandevis. Han har ju han, han har på fötterna han, har, han är van Klubben är van att värva spelare utifrån Allt är fixat, liksom. de behöver inte oroa sig Man ska säga att det här är ju, en, det, är ju en, det går ju inte att jämföra med de andra givetvis Han har ju som du säger pengar och Han kan ju värva spelare på helt, det kan ingen av de här Nej, andra Så är det och de, de värvar IK har ju värvat spelare utifrån i alla år liksom. Det är inga problem med det här, de vet att De värvar hit stark och då är det klart Men liksom, folk som flyttar åt dem Och folk som fixar lägenheter och det är, liksom, De matar dem nästan till slut liksom. det, det, det finns en stad ja, Så där är det liksom på ett sätt enkelt att vara sportchef och sen är Rogens Jönsson Jävligt, han är jävligt duktig På det han gör också, så att han är Han är liksom, han är bra Så alltså han är ganska ointressant på det viset att Egentligen att, att han är för, lite för duktig De intressanta är ju de som är lite sämre Johan Voxe är ju och Tom Edansson är nog på ungefär samma nivå Skulle vi prata om idag de, mm. att de, är, de är på samma de, Ingen av de klubbarna har värvat spelare utifrån Egentligen, Peter var typ den första kanske AIK har utifrån på riktigt så. Ja, de har väl värvat till några Ja, utifrån. fast de har ju liksom mer pendlat kanske. Ja, det, det är klart att de har flyttat hit till folk också. Men de har, fly, men har ens... hit unga spelare på väg uppåt i karriären. Där har de fan inte värvat många. Nej. Som har varit på väg. Men det är väl något som har från Kalm och sådär. Det, ja, inte, men och det, visst... är inte, det är en lite annan sak. Här tog de ut en kille liksom som. Nu gick det inte så bra med honom. Då, men, men det var ju en ut som Kastan gjorde förra året här med Jakob Berglund. Och liksom Jimmy Berglund. Ja, alltid... hade vi en som när jag spelare som var från resten Han då. långa ja, men med långt hår. Han, äh, Nej, Men då, det är mycket, de här har ju mycket svårare. De gör det ideellt i princip. De gör det liksom, de har mycket svårare. Jag det är sjukt jätt... att vi också har så mycket miljoner. De verkar inte det så många till sig själv. Det är konstigt. jag tycker det är beundransvärt de jobb de lägger ner de här. För det, det är inte alltså var sportchef, det kan ju låta snyggt på ett papper men det är ett jävla mäck om du ska ja. ta hit en spelare utifrån och liksom, flytta på någon från men det är ju så lätt också att klanka ner på de här. Man kan ju tro att de som sagt Sitter och gör det här på helt Då, ja. Den enda man kan klanka ner på Nu är han ju ett jättebra jobb men liksom Roger Jönsson om han inte skulle leverera Han kan ju ha ett heltidsjobb ja. det kan man väl... Men så är det ju Och, därför är det, ju jävligt, och det är ju svårt med att de är alla, så Han ska flytta över två killar från Visby Han ska fixa jobb till dem han ska fixa lägenheter till och han ska fixa så det är liksom klart med klubbar hit och dit, och dit. Han ska fixa jobbet eventuella flickmännen kanske, eller någonting Precis. de kan plugga i alla fall på något sätt. Så därför, socialt därför Vox, de, har, de är i samma sits, men de är, där vuxen har ju den här militäriska, vad brukar du säga, auran. Där han liksom är väldigt säk, jag tror han är ganska osäker i sin roll som sportchef egentligen, men han har ju ett yttre som... Där han bara pekar med hela handen. Och Det är bundansvärt. respekt för bundansvärt. Tommy å andra sidan, då, han är mer intressant. Han, han är ju helt upp, som en öppen bok. Där liksom han lägger sig platt. Och blir, därför har han skickar sådana här med. För han är osäker. Och, och liksom bli livrädd att vi ska sabba den här världen tror jag på riktigt. Det var därför han skickade mig lite såklart. Sabba inte det här nu, jag har jobbat med det här i flera månader. Det är det han menar. Vill jag förstår säga. hans plötsliga reaktion. När, men jag undrar hur det här samtalet gick till. Det det jag undrar när Adam, vi som hade så fantastiskt <laughs> trevligt samtal. Och han blev ju uppenbarligen rädd för mig. Ja. Det är kul att vi säger det aldrig blir livet tror jag inte. <laughs> jo, det vet jag. Som blev det för magen. <laughs> ja, det tänk, tänker Men den har väl fått en och annan av att hoppa undan kanske Ja, det men inte annars. inte via är inte så roliga längre. Ja, de verkar vara lite 2000 2012-tal. 12-tal. 2012-tal. Början på Nej. 2012. Ja, Nej, alltså, den, den här lilla utvikningen var ju att jag, jag tycker att Tom Elensson är ett beundransvärt jobb, liksom att han. Jag förstår hans fragilitet eller vad heter det, I det här. Fragilitet. Men är Han är omtålig um um um um um i sin roll som sportchef och det gör honom väldigt intressant för att han, är, han öppnar sig upp sig och visar på svagheter. Jag tycker om folk som visar sina svagheter. Det, det är en styrka, i det en styrka. Det är en och, styrka. Och jag, jag är imponerad. Liksom. Han har snullt på egen hand liksom lyft den där föreningen. Och jag hoppas verkligen att han får ihop åtminstone en av de här två värvningarna. Från de båda dem plus då är Niklas Nord som har ska sam som moderklubb mm. och, och spela till i färgstaden nu. så och kan de fan bli mitten. Kan bli kedjan, eller scenens bästa kedja om de tre ja. ska spela upp ja. Så det får vi väl önska lycka till. vi ska försöka inte förstöra mig nu. ska vi inte sabba fler gånger <laughs> nu. Och skulle vi sabba dem då ställer vi upp och spelar. <laughs> skulle ni orka ett byte? Oh, skulle. ja käft. Okay. <laughs> det blir blivit lite dålig stämning. <laughs> Nä, jag, nej, det skulle, jag skulle inte orka ett byte skulle jag orka. Sen bra men sen skulle du... du fan behöva lustgas. Nej, det tror jag inte. Jag... Orka skulle hon göra, det skulle nog vara snarare att folk skulle skratta åt han Eller inte, han är ju för sig ganska duktig. Men om jag det skulle skratta. det är nog det här jag skulle kunna hävda mig. Ja, det vore väl konstigt. Jag, jag, skulle, skulle... Må... Nästan jag skulle komma undan, i, inte i division 1 skulle jag nog inte komma undan. Men i, fan, i trean skulle jag komma undan tror jag. Det skulle du definitivt. Du är faktiskt duktig, jag, det tar emot sig, men det är du faktiskt. Du är också duktig. Nej, det är jag inte. Och äta chips är jättebra. Det är jättebra. Det finns mycket som inte är Nu ska jag säga vad vi ska prata om mer. Ja, eh, ha, hade vi någon nu? Skulle du inte ringa någon? Nej, inte. <fra> Vi lovar ju ofta att vi ska ringa folk, men vi gör det ju sällan. Välkommen på er. Ja, men det, det kan vara. Den köper jag som klifffanger. Den, den, den är bra. att ha som klifffanger. Tror du att någon tror på att vi har ett avtal med dem? Ja, de får tro vad de vill. De kommer att få, vi, vet. Ja, vi vet. Vi har avtalet här framför oss. Ja. Så det, det kan ni hoppa på och sätta på Däremot de här Rosander, värder, det är, ja, det är mycket snackar för oss. Det har inte varit så jävla bra värden nu heller De senaste dagarna så då kanske, så så det, Men nästa gång Det är Oskarshamnens varmakt i Sverige så, så jag är kommer. så jävla nöjd med den där Du kom på den faktiskt i Den här Oskarshamn, Sveriges bästa värde mm. Den är fantastisk Skulle vi kunna få 10 000 till då? <laughs> Vad var, det, vad var det Växjö fick, det fick vi höra igår? Sex Sjön våga kom. Sex Sjö våga kom. Klamydia blev saken med Växjö. Ja. Sex Sjö våga kom. Cliffs, mycket märklig man var med även där långt fram. Ja, och Patten var med en lite källor. Nu pratar Pat, vi om Filip och Fredrik kom. Mm. Ja. Men det ska vi inte göra men det har vi gjort ganska mycket. Men det kommer ett samtal i alla fall. Det vågar <laughs> vi lova. En lista Christian, vad skulle du säga om det? Ja, då får jag en lista. Hade du inte en lista? Hade jag det? Ja. Vad handlade det om? Ja, vad var det? <laughs> skulle vi, vi lista något? Skulle vi lista något? Vad kan det ha det? Nej, jag vet inte. Daniel kanske inte. Nej, jag har ingen lista. Jag skulle vilja... Vi satt ju i hytten där igår med, på fotbollen. Och vi, hötte. Och hötte i hytten. Mm. Och drack hutt. <laughs> Eller var jag man? Huttar jag var. Nej, då satt vi nu. Det var jag och Jonny. Sjöne Blomander och så det någon gubbe från Sölve. Sölve från smålärningen. Fråga om man spelar tennis var det någon som skrev på Carole men jag vågar inte. du eh, ut som ingen tennis. All... Sånt ut så nej, inte. Möjligen dubbel, veterandubbel. Ja, veterandubbel vet Nä, Och sen var det Mattias König stundtals och Lasse Blomberg då, den moderaterpampen som är spiker. Han är före blir spiker. Jag tycker han blir bättre och bättre. Han, hade en, han var inte så bra i början men han, nu är han ju näst bästa spiker skulle man säga. Efter... Jag tyckte han, han är på folkresen var jävligt bra. man är snygg. Fredrik snygg. Om han, han är snygg. Han har ju varit på fotbollen med. Ja, nej. Fredrik snygg är bra på mycket, men jag vet inte. Spriker tycker jag inte, han är så bra. Så. Men han är bra på mycket grej Absolut. ville Daniel hylla. Ja, men den spiken tyckte jag var duktig. Han var ja, skitbra. Han var bra, men han var, Motala, bra. Va, var han? Hela bakluckan full med sab <laughs> så Han jagar han. han någon liagaren, ja. Syn att han sitter där och... Ja. Han har en här för större inte jävligt ja. bra röst och dialekt av han skulle kunna ta ett annat jobb intervjuat som jag vet Visst det är spiker på studion men det jag skulle komma till med Lasse Blomberg där det var att Lasse Blomberg det är ju med, med han jag tycker riktigt. alla borde ha jag tycker det är så jävla det så, och så undrar de varför unga människor inte vill bli politiker Eller varför inte fler inte vill bli politiker Det är inte att dra det långt mm. Det här är essensen i hela den Jag tror att hela, det här kanske är en liten del Hade du då? blivit aktiv politiker om det hade varit så Nej, sånt. men jag, jag tror att ändå det här är Det här, det här är, visar på hur det är uppbyggt Och så här är det hela vägen sen Det är ett jävla gubb och Det hela den här politiska eh, hierarkin det, det styrs av väldigt tråkiga människor tror jag Ja, jag tror det, det var... jag ska samla, eller? Nej, det är nog generellt men ja, här också och i Huxby, det här gäller båda ska och Högsby för nu på, på måndag spelar ju Sverige mot Ukraina man ska Och så avledshandlediga med. men jag tror jag lider med all, de flesta Det är många som jag lider med här. Det borde du göra ändå med. Jo, ja, oui. men jag tror inte att det beror på politikens framtid eller det här är I alla fall så är det ju då på måndag Sverige och Ukraina i en premiär och samtidigt då så är det kommunfullmäktige i båda ska och Högsby och de jag läste en artikel om det var nog i nyheterna att de vägrar ju flytta det här mötet då de här kommunfullmäktige mötena då det är inte det jävligt stelbent liksom. det är ändå en mark som kommer att ses att tre och en halv miljoner svenska kanske De kanske inte är så idrottsintresserade Nej men vadå, de har ju knappast frågat de här som sitter där liksom var de, de, bara... och de var så Lombä sa, använder man sig sjukt det kommer ingen tro på den idag. lät <laughs> läste han hade, <laughs> lärt, hade planer på liksom sjukanmäler ja. som ens har han insett att jag är det så kommer ju alla, det och, alla kommer ju på tisdag. <laughs> Ja så det, men visst, alltså, borde man inte liksom ändå flytta det till tisdagen. Det är ju ganska enkelt. De, de, det det kommer inte som en överraskning att det är en premiär på måndag. Nej. Men det var väl att det här planeras väl åsvis, sa inte han Lombärde. Jo. Och då men, visste man inte om Sverige skulle vara med. Men det var Ja, men det är ju inte liksom ett EU-toppmöte vi snackar om. Vi snackar om Det är två av Sveriges minsta kommuner. Mm. Det, det, det är ju inte så att det kommer att påverka en miljoner människor om de flyttar det här. Men nej, nej det, det var ju typ förmodligen så vet många av dem som sitter i kommunfullmäktige inte ens om att det är en Så att ja, då får det väl vara så. Nej. Precis. Så att, men vi kan nog räkna med många sjukskrivningar för, i kommunfullmäktige på måndag i både Högstby och Oskarshamn och det stöttar jag i alla fall. Mm. Eller vad säger du Daniel? Mm, absolut. Du har, var jag tyst i det Ja men jag skulle vara tyst i början, sa jag. <laughs> sa jag det? Ja. var ja. Ja, mm. ja, då tar jag tillbaka dig. Det det är, ska ni kolla på EM då? Daniel, du som inte är fotbollsintresserad Ja, men nu när det blir Landslagsmatcher och sådär ja, eller med. Då är det kul. tror jag vi sett på Twitter. Det är sådär som tjejer är ofta, blir intresserade när det är stora mästerskap Ja, men lite så. Ja. Ja, helt rätt. Patriot. Jo ja. Det är bra, det, är bra. det är man ju under det här mästerskap. Det får man ju inte vara för dig. Jo, man sitter man här på en skidskit, då ska man ju stryka lite, det ska man ju ställa sig äh. upp på ta det. Sitter man och tittar på skidskytte ska man ha stryka. Ja, men då, man får inte vara patriot där ju. Man får framförallt inte dinga rösta på Susanne Kaller om det är järringpris, då blir det ju meningen. Ja, men du vet vad jag menar. Då blir det, ju det där är en verbann. annan diskussion Den, den ska, vi ska vi faktiskt ta, ta ändå den, den... Ska du få, Jag ska brotta ner dig verbalt <laughs> det var, <laughs> Så det, det bara ligger i tjocka månger Man kan säga den. att egentligen är Hela essensen, essensen av den här Nu har jag börjat ut bokstäver är Det är smittsamt Hela den här hela Grunden med den här podcasten grundar sig egentligen i att jag och jag är jävligt oense om järnpriset. Ja. Det, det, det är därför vi började med det här. För att vi ska någon gång i ett... Den test... debatten, den har, den skulle, det är ju ett helt program som kommer gå ett till helt, det. är är tio program. Ja, det, det är program 20 30 ja, men, gå Jag till. drömmer om att i ett crescendo i det hundrade avsnittet så möts vi i någon slags batalj om det här. Och dö, typ döda varan. Den, den vinnan lever. Alltså jag kommer vara likt Björn Ranel. kommer jag döda i mina ord. Jag kommer dräta dig. ja. Jag tror att det kan det kan nog bli tårar det <laughs> tror jag bli, kommer, framförallt får vi sänka volymen här för vi kommer att skrika så det kommer alltså vi göra. då, vi gör. Daniel, då, då kanske, ska jag uta. kanske det som teknisk. Som nej han, han är, kan, men han är han också, också tekniskt du. ansvarig så det blir din uppgift att hålla ner volymen. Får din det. uppgift att bygga någon slags sarg här emellan. Det kommer mm. alltså bli riktigt. Nej, men det skulle vara Jag och... känner mig bara förbannad nu. Jag också, är också jättearg. <laughs> ja men här sumodräkter skulle ni kunna på vara. vi måste ta sumodräkter på och brottas och bråkas lite. Han tror han jag tar på mig en sumodräkter så jag nej shit skara utan båda två senare. Du väl ta Du kan väl ta de handborna, du var annor på i sängen, så kan vi vända fast dig i varandra Ja, de mm. kan du väl låta alltså, inte kan slå, i alla fall det blir alltid så här. Inte de utslitna. Jag blir det andra. Ja. Jag menar inte om de de håller dem på plats det vilket Christian säga dem. Men det om vi ska prata det här med EM, eh, EM titta på EM. Så var, finns det ju en för de som inte vill gå på krogen och inte åka till Ukraina så finns det ett alternativ ja nu. Din kompis. Ja, nu vet ju inte jag om det är ett alternativ, vi kan inte jag stå lova här, men det finns ett alternativ för oss. Det är ändå kul. Är kul. Jag, jag älskar det här med EM-altaner och VM-altaner. EM jag har ju alltid hållit på med det. I den mindre skalan. Liksom. Jag har ju satt upp lite flaggor och, och lite sådär. Förra EM-finalen var vi ju. Jag var större mina grejer. Det gjorde jag. Men vi var väl nio mm. 9-10-11 stycken här, måste oss med kolla på. Och jag på vann. Ja, vi var en från Neslösa. Men det brukar ju vara jävligt kul och så här. Men nu har ju din kompis Markus Hellens Tagit det här minst ett steg ja, längre Man ja. kan säga ja. att han spelar lite högre Revision än vad din altan gör ja, jag, jag, honom, alltså. jag har nog aldrig haft här någon här ambition Att göra det liksom, till något nej, nej. sånt heller nej. Det kommer ju trappotagen här i tidningen ja. mm. var, Vad han gjort med sin, han sin altan? Han målade om altanen Han köpte stora flaggor som man har spikat på I taket och på väggen Matttröjor har han där, så han fixat lite vad kallar man det? Rämse, sådana här stora, flera meter långa då. Ja, sådana reklamremse. Ja, reklamremse. Ja, reklamremse. Ja. Lackat bord va? Som... Ja, ett mm. bord som man har köpt. Ett stort bord med elva ölhållare. Det står väl dryckes... Det mamma. Drykes... Ja, var det. Så var elva, då hade din mamma. Dryckeshållare som, som <laughs> Johan kallar det, men det är ju ölhållare <laughs> Och sen en dryckeskyl. <laughs> ja, en riktigt stor sån klassisk <laughs> som finns på bara alltså. Ja, ja en stor sån. En HD-projekt har vi fixat och sen en stor duk du kan sprykat ihop. upp. Får du sett? konstgräs sa också som man målat linjer jag ska på Jag skulle säga ja, konstgräs är det inte utan det är nog en vanligt altan i ja, Men det är, är att är... andra... ja, jag har ju författat det. Är, ja men det kan, det. Vi får, det kan ju det inte är få det kan ju. Det är konstgräs. Det är första generationen konstgräs faktiskt. Ja. Oj, ja de stora historia med Ja det fick det. Så har man målat och lånat om låtar de målat de här linjerna det känns ändå som den stora grejen på något sätt att ha lite gräs och sen då det så här TV-spelsstolarna är kopplat in så man kan sitta liksom och få djur precis i öron såna här grejer så att ja, jag tycker det, är, det är, han är värd om om det funnits ett Gärringpris så hade jag skulle rösta på honom <laughs> Året så <som> ska samla <laughs> det är en kladd han borde få någon form av utmärkelse, för det är fan, det är fint. Ja, det är fint. Jag hyllar det, kärlek, det. Jag har vi hela mitt hjärta. Och varje kväll så kommer det grillas där ute i princip. Ja, jag älskar honom nu. Ja, har ni av på Twitter så fixar vi en plats till ja. er där med... ja, nej, Jag känner inte honom, men du kan, kan du inte fixa så att jag får se någon match hos honom i alla fall. Det är klart. Du har redan ja, varit en Finalen? Nu. Nej, nej, det blir nog snarast möjligt skulle jag säga. Vi ska ja, jag skulle också vilja säga det. Jag kommer ju då, jag kommer tillbringa hela slutspelet i Turkiet. Och idag fick jag mejl från resebyrån att att de visar alla matcherna på hotellet Så det var mycket glädjande Äkta lycka, Äkta lycka ja. Hoppas Men... du trots det ska trivas under din vistelse här. såhär Jag vet inte om man hatade <laughs> fotboll <för då. laughs> <laughs> Med turkiska kommentatorer Nej, internationella Det, ju okay. det kan ju lika gärna vara Grekiska Det kan vara grekiska <laughs> kan vara gre Man vet inte Nej. Ja, Är vi klara med det här jubileumsavsnittet nu? Vi är klara Snart kommer avsnitt 11 Vara in the making in the making, money make, money makers, money makers Men uh, hur när blir nästa då? Är det något sommaruppehåll nu? Nej, eller? Nej, nej, nej. Vi kör de en vecka igen. Vi, kör, vi, kör. vi har ju gnällt på alla. Det är löjligt med sommaruppehåll. Då kan inte vi ha det. Nej. det håller inte. Vi ska... Nu ska jag åka hem och dricka bantar, öl. Det blir jättesnab. Jag ska på Forb och <laughs> Tack för idag. Hej för idag. Hej hej. Hej.